Ectenia pentru taina adurării. Aleluia slavă ție, Tatăl este iubim și mulțumim, fiindcă taina preoției, prin puterea preoției Domnului Isus Hristos, care este unică și veșnică într noi, unitatea bisericii ai păstrat. Aleluia slavă ție, Tatăl este iubim și mulțumim, fiindcă prin Domnul Isus Hristos, taina adunării în sfânta făptură, a Bisericii Ortodoxe, ca să te marțuiți, pe tine singurul Dumnezeu adevărat ne ai dat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ce le și-ți mulțumim, fiindcă trăirea tainei Sfintei Euharistii, prin unirea credinței adevărate cu rugăciunile de iubire și slavă, tărie și adâncime, a căpătat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ce le și-ți mulțumim, fiindcă unind evravia credincioșilor cu Duhul rugăciunii Euharistice. Și cu harul Duhului Sfânt, taina adunării într-un Hristos Isus a însemnat. Aleluia, slavă ție, Tată, cele iubim și îți mulțumim, fiindcă pacea ta ne dărit și cu sărutarea păcii, să ne unim unii cu alții, ai rânduit, iar noi porunca legii iubire, am împlinit. Aleluia, slavă ție, Tatăl cele iubim și îți mulțumim fiindcă prin taina adunării, să ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un pottiv mai chemat. Aleluia, slavă ție, Tată, ce este și îți mulțumim, fiindcă prin taina adunării, în lăcașul tău cel sfânt, în ta de noi ai apropiat. Aleluia, slavă ție, Tată, ce este și îți mulțumim, fiindcă urmându pe Domnul Isus Hristos, în cortul cel ceresc am intrat și porunca să ne adunăm, în numele lui am ascultat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ce este iubim. Și îți mulțumim, fiindcă prin taina adunării în biserica ta, cu taina a trupului Domnului nostru Iisus Hristos, El a venit și în mijlocul nostru a stat. Aleluia, slavă ție, Tată, cele și mulțumim, fiindcă fiul tău cel iubit, ca ne-am sfânt, ne-a agonisit cu preoția lui ce am părătească, ne-a binecuvântat și lumina ta cea Dumnezeiască în noi a așezat.